Ďaleko na východe žil v jednom meste hrbáč, ktorý sa volal Malík. Možno preto, že mu príroda nedala dovienka pekný vzlad, bol obdarený veselou povahou a zmyslom pre humor. Bol to skrátka vyhlásený vtipkár. Len čo povedal dve, tri vety, začali sa ľudia od smiechu chytať za brucha. Malík však nenechal nikoho na pokoji a stále bol len samý žart a vtip. Povesť o jeho žartovaní sa doniesla až k samému sultánovi. Ten si dal Malíka zavolať a keď mu porozprával niekoľko veselých historiek a vtipov, až sa sultán skoro od smiechu zadusil, hneď urobil z toho hrbáča svojho dvorného šaša. Lenže Malíka nebavilo tráviť celé dni v paláci. Najradšej sa potuloval po meste a rozprával sa s ľuďmi a preto využil každú príležitosť, aby spaláca zmizol a mohol sa potulovať ulicami sultánovho mesta. Raz ráno prišiel ku krajčírskej dielni, vošiel dovnútra a dal sa s krajčírom do reči. O niekoľko minút sa dielňa otriasala búrlivým smiechom, až si krajčír od smiechu skoro prepichol prst. Rozprávali sa celý deň až do západu slnka a než sa rozlúčili, krajčír mu hovorí Malík, ešte nikdy som sa tak dobre nepobavil Prídi zase niekedy na kus reči a tiež by som ťa rád predstavil svojej žene Celé dni sedí doma a s nikým neprehovorí Prídi k nám zajtra na večeru Ženu určite tvoja návšteva poteší. Rád tvoje pozvanie prijímam a zajtra sa budem tešiť na výbornú večeru, ktorú tvoja žena iste pripraví. A veru, že aj pripravila, pretože krajčírova žena bola vyhlásená kuchárka. Na večeru pripravila šťavnatú rybaciu pečienku s ryžou a zeleninou. Malík sa nedal do jedla dvakrát ponúkať. Naložil si tanier vrchovato a všetci traja sa pustili do jedla. Malík aj pri jedle občas prehodil nejaký vtip, ktorému sa krajčír so ženou zasmiali. Keď sa naraz spokojne zasmial aj Malík, ščervenal, chytil sa za krk a spadol na zem. Pri srdečnom smiechu totiž hltol kosť, ktorá mu uviazla v hrdle. On je mrtvý, určite je mrtvý, Všetko je to moja chyba. Mala som z ryby vybrať kosti ešte skôr, než som ju priniesla na stôl. Chudák, malík. Lenže čo teraz so mnou bude? Veď malík bol dvorný šašo a sultán mi dá určite zoťať hlavu. Musím to zviezť na niekoho iného. Jedine tak sa zachrániš. A ako povedala, tak aj urobili. Zobrali nebohého malíka a odniesli ho pred dom ich suseda, starého lekára. Keď zaklopali na vráta, prišla im otvoriť lekárova služka. Čo sa deje, že nás budíte uprostred noci? Máme tu chorého človeka. Hneď zobuď lekára, nech ho prezrie. Zatiaľ, čo služka bežela pre svojho pána, krajčír so ženou zaniesli malíkovo telo do chodby pred lekárovú izbu a utiekli domov. Tak kde máme toho chorého pacienta? Spýtal sa lekár hneď, ako vyšiel zo spálne. Na miesto odpovede sa ozvala len tupá rana a malikovo telo sa zviezlo na zem. Tam zostalo ležať bez jediného pohybu. Ale nie, to je hrôza. Pacient zomrel priamo pri mojich dverách. Okamžite poď sem, Fatima, a pomôž mi s ním. Musíme ho odtiaľto dostať, lebo mi zotnú hlavu za vraždu. Samozrejme, páne, už bežím. Ponáhľaj sa. Kam toho hrbáča ale dáme? Vytiahneme ho na strechu nášho suseda, obchodníka s olejom. A zhodíme ho do komína. On už sa o neho určite postará. Ako lekár povedal, tak tiež urobili. Obchodník z mal veľký strach zo zlodejov, bál sa, že by ho mohli okradnúť, no už každú noc strážil svoj dom. Spál len veľmi ľahko a v ruke držal palicu, aby sa mohol proti zlodejom postaviť. Len čo počul na streche lomos, bol na nohách. A len čo sa ozvala silná rana v krbe, hneď k nemu bežal. No, len sa tešte zlodeji, však ja vám ukážem. Mrmlal si a utekal do izby s krbom. Keď pri ohnisku uvidel neznámu postavu, poriadne sa zahnal palicou a udrel ňou zlodeja po chrbáte. Ja ťa naučím, že máš nechať na pokoji majetok iných, ktorí ti nehovorí, pane. Hovoril už na hlas a pridal zlodejovi ďalšiu ranu. Ten sa zvalil bez slova na podlahu. Pre pána Jána, snáď som ho nezabil. Čo si teraz počnem? Čo mám robiť? Bedákal obchodník a premýšľal, ako by sa mŕtvého zlodeja zbavil. Po pol hodinke si hodil bezvládne malíkovo telo na ramená a ticho sa vykradl z domu. Už začínalo svitať a preto rýchlo oprel mŕtvolu o dvere susedného obchodu a šiel spať. Ako ráno odomkol majiteľ obchodu dvere a otvoril ich, spadol mu cudzí chlap rovno do obchodu. To je určite zlodej, pomyslel si a tomu neznámemu človeku, ktorý stratil pri otváraní dvere rovnováhu a preto spadol do obchodu, dal poriadnú ranu. Tu máš, ty všivák! Ja ti dám okrádať slušných ľudí! Potešil sa, ako zlodej a dobehol. Lenže zlodej sa nehýbal a keď zistil, že muž leží na zemi bez jedinej známky života, dostal strach. Lenže než stihol čokoľvek urobiť, išla okolo jeho obchodu stráž. Lenčo vojaci pozreli na mŕtvého malika a zmeteného kupca, ktorý stál nad ním, hneď kupca zajali, zodvihli bezvládne telo a vydali sa do sultánovho paláca. Keď sa tú novinu sultán dozvedel, veľmi sa rozhneval. Okamžite zavolajte kata! Osobne dozriem na vrahovu popravu. Vyneste telo môjho úbohého malika na nádvorie, aby bol prítomný pri potrestaní svojho vraha. Vystrašení služobníci okamžite vykonali sultánove príkazy a o niekoľko minút ustál kat s natiahnutým mečom nad obchodníkom, keď naraz niekto z Davu zvolal. Zadrž kat! Ten človek je nevinný. Ja som vrah. Bol to obchodník z olejom, ktorého trápili výčitky svedomia, vyliezol na popravisko a vysvetlil, čo sa stalo. Je od teba čestné, že si sa priznal. Kat, zotni teda hlavu tomuto obchodníkovi. Vaša sultánská milosť, to by nebolo spravodlivé. To ja som vrah. Prehovoril zdavu prizerajúci sa lekár, ktorý sa zahámbil za svoju zbabelosť. Starec sa predral až k popravisku a keď naň vyliezol, vyrozprával sultánovi, ako sa Malik zabil pádom pri jeho dvera. Kat, pust toho obchodníka a namiesto miesto neho popravu lekára. Už sa Kat chystal vyplniť sultánov príkaz, keď naraz vystúpil z davu krajčír a povedal, ako to všetko naozaj bolo, ako večerali a Malikovi uviazla v hrdle rybia kosť. Smutný krajčír položil hlavu na katov klát a začal odriekávať modlitbu, keď sa znova ozval lekár, ktorý sa vracal okolo malíkovho tela. Zadržkat! Ten človek sa pohol! Lekár vybral z tuniky veľkú pinzetu, podvihol malíkovi hlavu, otvoril mu ústa, vsunul pinzetu do hrdla a po chvíli snaženia mu vytiahol z hrdla dlhú rybiu kosti. Na prekvapenie a zdesenie všetkých prítomných mrtvý malik kýchol, sadol si na nosidlá, na ktorých ležal a z úžasom sa poobzeral okolo seba. Kde to pre Boha som? Čo sa to tu deje? Pýtal sa neveriacky malik, keď sa obzeral okolo seba. Sultán, ale aj lekár, obchodník s olejom, kúpec a hlavne krajčír ktorému zostala hlava na krku, mali veľkú radosť, že ten vtipkár Malík žije. Hneď mu povedali, čo sa s ním všetko dialo a Malík sa len rozosmial na celé kolo a povedal. <totipení> to by som nikdy netušil, že môže nastať taká trba vrma kvôli jednej rýmacej kosti. <tipení>